Порождение рождение Стефан е бил юдейн, но произхождал от гръцките области. Неговият майчин език трябва да е бил гръцкият, както и неговото име, което означава венец или корона. Това, което гърците искаха да изразят, като ознаменуваха повишената човечност на победителя, чрез увенчаване с венец, тук е осъществено по вътрешен начин. В троичността на основните събития, Петдесетница, смъртта на Стефан и изживяването на Павел пред Дамаск става видим основният строеж на деянията на апостолите. Първите три от четирите големи деяния се изживяват в тези три събития. Не трябва да се мисли, че апостолите са тръгнали по света като апостоли веднага след изживяването на Петдесетница. Първият ласък за мисионерска дейност е създаден не от небесното събитие, а от тежката съдба. След смърта на Стефан за пръв път тръгват по-голям брой хора, за да разнесат Евангелието по света. И ние виждаме Петър да остава в Ерусалим повече от 10 години след събитието на 50-ница, преди да тръгне по света като апостол. Събитието на освобождаването на Петър от тъмницата, за което се разказва в 12 глава, става през 44-та година. За първия раздел на деянията на апостолите ни се описват възнесението и слизането на Светия Дух. Във втория раздел се описва убиването на Стефан и на стария Яков и началото на гонението, което става причина апостолите постепенно да се пръснат по света. Третият раздел на деянията на апостолите е най-обширен, тук ръководните личности преминават през свое вътрешно преобразяване. И всички тези съдби на преобразяване се групират около великото събитие на преобразяването пред Дамаск. Има някои сцени, които деянията често повтарят. Такова е събитието пред Дамаск за което се споменава три пъти в Деянията на Апостолите. Първо го намираме в девета глава като част от едно продължаващо събитие, което самата книга излага. Но след това Павел го споменава още два пъти в своите речи. Първото истинско описание се намира в третата част на Деянията на Апостолите. Двете повторения се намират в четвъртата част. Друго дно събитие, което е описано два пъти в големи подробности, е видението, което Петър е имал в Попия и което го подготвя за неговата среща с римския управител Корнилий от Кесария. То принадлежи към вътрешните преобразявания, през които Петър трябваше да мине. Интересно е, че решаващите промени в душата на Петър започват едва след изживяването на Павел пред Дамаск. Неговото пробуждане е започнало още на 50 петдесетница, но още не е напълно преобразен. Отначало той е несамостоятелен и затова го виждаме да върши своите дела заедно с Йоан. Едва след изживяването на Павел пред Дамаск, Петър намира вече пътя на своята самостоятелна дейност. Между Петър и Павел е имало много добри отношения. Отначало Павел не намира никакво разбиране от страна на Петър и апостолите. Изцелението на Еней и възкресението на Тавита са първите деяния, които Петър извършва напълно самостоятелно. След това е срещата с Корнилии. С това той отстъпва по юдейския закон, като влиза в дома на римлянина. И той пръв скъсва с приетото до тогава правило че пътят на християнството трябва да води през юдейството. Петър покръства хората на Корнилий. След като веднъж събитието пред Дамаск беше станало, навсякъде рамките на юдейството стават вече тесни за християнството. Универсализмът на християнството се пробива път, като самите ръководни личности надрастват границите на наследствения духовен живот. Заключението на вътрешното освобождаване, което Петър намира, е отбелязано от неговото освобождаване от тъмницата чрез ангела, за което се разказва в 12 глава. 12 глава е важна с това, че по времето, което описва, стават важни събития. По това време, през 1944 година, настъпва голям глад, Избухва бунт, в течение на който Ирод заповядва да обезглавят Якова, брата на Йоанна. Това е било през страстната седмица, може би на страстен петък, когато апостолите и общността били вглъбени в спомена за смъртта на Христа. Скръпта за Христа била повишена чрез една настояща скръп. Не само това, но Ирод заповядва да хвърлят Петра в тъмница. Това е било на същия страстен петък преди събота. През нощта, срещу възкресение, общността е била събрана в дома на майката на Марко. Това събитие през нощта на възкресение е било с разнообразно съдържание. Радостта за Възкресението се примесва с тъгата за смърта на Якова и грижата за съдбата на Петра. Там са присъствали и Павел и Варнава, които са били дошли от Антиохия, за да донесат на общността събраните от север дарове за смекчаване на неволята на своите събратя. Рано на Възкресение Петър Освободен по чудотворен начин от тъмницата, влиза в събранието. Това повдига духа на общността и те се радват в утрото на Възкресението. От блясъка от изживяването с ангела, което Петър е имал, преминава сега върху всички. Тук е и младият Марко. От всичко, което става наоколо, в неговата душа става голямо преобразяване. Предполага се, че и Петър след това е напуснал Иерусалим, след Апостолския събор, за което се говори в 12 глава, и е заминал за Рим. Така освобождаването от външната тъмница е било едно освобождаване и на вътрешен план от традицията, която постоянно го потискала. По това време Павел и е върнава са се били върнали вече от своето първо пътуване и сега трябва да се реши въпроса дали езичниците, които приемат християнството, трябва да преминат през юдейството или не. Петър беше решил вече този въпрос за себе си със случая с Корнилии. След него цялото апостолско събрание трябваше да се справи с този въпрос – за да не пречат на световната широта, която първоначално християнството трябваше да добие и за което ратуваше Павел. В третата част на деянията на апостолите е поместено само първото пътешествие на Павел. По това време вече той е действал мощно като апостол на народите, но същевременно в него завършва развитието което беше получило такъв мощен тласък при случката пред Дамаск. За второто пътешествие на Павел говори четвъртата част от Деянията на апостолите. Там се описва, че Павел преминал от Азия в Европа, 16 глава. С това му се отваря път към човечеството. Раздаването на духа на човечеството започва там, когато Павел идва в Солун и Атина и започва да се намесва в европейските съдби. Четвъртото пътешествие на Павел отново има повече съдбоносен характер, подобно на първото. Обаче той прави това пътешествие не по собствена инициатива, а като пленник, когато водят при Цезаря в Рим.